Bwana Yesu sifa na heshima naweza kwako. Tunakutukuza, tuna tunakusifu kwa, tuna kwa sababu weni ni Bwana. Asante kwa ajili ya siku ya leo tena. Asante kwa kila ulichokikusudia. Sema nasi, maana watoto wako tunakusikiliza. Katika jina la Yesu Kristo, watu wote tuseme amen. Kitabu cha kutoka sura ya pili. Kitabu cha kutoka sura ya pili, mstari ule wa tatu na 24 kichwa cha somo kinasema kumuombea mzaliwa wa kwanza kunavoweza kufanikisha maisha yako kumuombea mzaliwa wa kwanza kunavoweza kufanikisha maisha yako kutoka 22 23 na 24 inasema hivi hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri ya kafa. wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa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 swala la mzaliwa wa kwanza kama kanuni ambayo Mungu waliweka. Iliachiriwa kwa wanadamu wakati ule walipokuwa na mdeferia Mungu watoke katika hali ile ya maisha mbaya waliokuwa nayo wale Wayahudi wamengangana Mungu awatoe hapo na Mungu akaamua kuachilia kwa wanadamu kipengele cha Jopsan ambacho kilikuwa kinatumika lakini kilikuwa kijulikani. Ukienda kwenye sura ya 12 utakuta sura ya 12 inatuambia wazi kabisa ya kwamba hao watu walikaa miaka 430 ndivyo inavyotuambia miaka 430 nilikwambia hawakukaa utumwani kwa sababu Mungu alitaka wakae utumwani miaka 430 walikaa utumwani miaka 430 kwa sababu hawakujua watatokaje wangekuwa wanajua watatokaje wangeweza kutoka mapema. lakini hawakujua kanuni ya kuwasaidia kutoka paka Mungu alipowafungulia kujua kanuni ninayoiita kanuni ya mzaliwa wa kwanza kama lango na kama mkono, wa kupitishia kwanza vitu kutoka katika ulimwengu wa roho kuingia katika ulimwengu wa kimwili na ya pili vitu kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa tafsiri iliyo rahisi, lango kibiblia ina maana nyingi sana. Lakini maana moja wapo ambayo tunaitumia hapa ni nafasi ilioumbwa kati, kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kimwili. Naposema katikati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kimwili Biblia haituambi ulimwengu wa kiroho kama uliumbwa na kama uliumbwa lini. Tunaukuta tu upo. Lakini tunajua ulimwengu wa kimwili uliumbwa. Na ili kuunganisha ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho kati ya vitu ambavyo Mungu aliviweka kwa ajili ya kuunganisha ni vitu vinavyoitwa malango. Na mali pengine vinaitwa mikondo. Malango ni nafasi ambazo Mungu ameweka kwa ajili ya maingiliano kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kimwili na ukishafahamu hiyo unagundua kuna vitu vingi sana vinavyoitua namna hiyo na kimoja wapo ni mzaliwa wa kwanza Bwana Yesu asifiwe wale ambao tumefuatana pamoja tangu tulipo wanaanza kutambua kwamba mzaliwa wa kwanza si mzaliwa wa kwanza kama vile tunavyofahamu sisi kwamba amezaliwa kwanza pale mzaliwa wa kwanza ni jina la lango linaloitwa mzaliwa wa kwanza. Lina kazi maalumu kabisa kwa Mungu kwa ajili ya kufanya kila ambacho kusudia. Bwana Yesu asifiwe. Na ili wana wa Israeli waweze kutoka katika ile hali ya maisha waliyokuwa nayo, walimnilia Mungu sana. Nataka udake yake hili liweze kukufikirisha kingdom. Wana wa Israeli waliinuliwa mtumishi aliyeitwa Musa akapewa na msaidizi wake aliyeitwa Harun lakini ile kwamba Musa alikwepo haikutosha kuwatoa kwenye shida yao ya masikini na shida za maisha yao kumbuka hilo kuwa na mtumishi unayemfahamu karibu kuwa karibu na mchungaji wako sio garanti utatoka kwenye shida uliyonayo wana wa walikuwa na Musa lakini kuwa na Musa haikutosha sikiliza itakusaidia wana wa Israeli walikuwa na Mungu aliyesema mimi ni Mungu wenu lakini bado kuwa na Mungu hakukuwasaidia kutoka kwenye umaskini Ndiyo maana watu wengi sana wana Mungu wengi sana wameokoka na bado ni maskini kwa sababu ile tu kuwa na Mungu haitoshi kukutoka kwenye umaskini haitoshi kukutoka kwenye hali leo nayo Bwana Yesu asifiwe Daka hilo fikiri pamoja na mimi katika isafastoria historia nzuri wanafanya kazi kweli kweli lagina haikutosha kuwatoa katika mazingira waliokuwa nayo bado walikwama Musa alipotokea Mungu akamtuma kwa farao akafanya kila aina ya miujiza ambayo Mungu alimuongoza kufanya mpaka ukifika muujiza wa nne. unaona wachawi waliokuwa wanmsaidia farao wangesema hiki ni chanda cha Mungu maana ni kidole cha Mungu hatuna namna ya kuendelea kupambana nao We farao kama unataka kuendelea endelea Kwanzia pale wachawi hawakumsaidia tena Faraha. Onesikize. Wachawi kushindwa kwenye maisha yako haimaanishi utatoka kwenye umaskini. Wanaweza wakashindwa na zaidi ya kushindwa bado umekwama. Nchi ya Misri ilipigwa kwa kila aina ya pigo baya ambara unaweza kufikiria. Lakini bado wana wa walibaki pale pale. Dakika hii likumbuke Yesu kumshinda shetani ya kwamba wewe automatically utatoka kwenye shida yako ya umasikini. Ile kwamba Mungu alimpiga Farao na watu wake. Sio guarantee ya kwamba asubuhi wana wa wanatoka. Dakaina. Ili ndani yako usianze kusema lakini Bwana mimi nimeokoka na kwa nini nimekuwa masikini. sitoki. Nafahamu ahadi nyingi sana na kwa nini ziko namna hiyo. Sikiliza ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kimwili una kitu kinachoitwa kanuni kama vile katika maisha ya kibinadamu ya kawaida kuna kanuni za maisha zilizowekwa ukizikorofisha hizo haijalishi hali yako ikoje uwe vuka. kila nyanja iliyoko kilimo kina kanuni zake sayansi ina kanuni yake umeme una kanuni yake kila kitu kina kanuni zake kwani wewe unafikiri ulimwengu wa roho hauna kanuni kwa ne unafikiri kwa sababu tu wewe ni mkristo kwa vitu vyote viwe, guarantee kwao upewe no kuna taratibu yake na kati ya kanuni ambayo Mungu aliiweka ni kanuni ya mzaliwa wa kwanza kama langu na kama mkono na ilikuwa haichulikani. na ndio maana nimesoma mstari hapa Biblia inasema aliposikia kilio chao akalikumbuka agano alilofanya na Ibrahimu na Yesu na Yakobo hakukuwa na sababu yoyote ya kulikumbuka agano kama si kwamba alikuwa anafuatilia utendaji wa kanuni hii ya mzaliwa wa kwanza maana ndiyo itakayowatoa katika hali yao ya umaskini Mungu akitaka kuwasaidia hawezi kufuja kanuni yake ye mwenyewe kwa sababu Ibrahimu alikuwa mzaliwa wa kwanza Isaka alikuwa mzaliwa wa kwanza Yakobo alikuwa mzaliwa wa kwanza kipimo cha maisha yao kilikuwa kimefichwa ndani ya ahadi ambazo Mungu ameziweka ndani ya hao watu kama anataka kuwasaidia hawezi kupita pembeni lazima apita hapo Bwana Yesu asifiwe Na ndio maana wakati Musa anafikiria itakuwaje baada ya pigo lile la 9 Mungu anaambia bado pigo moja bado pigo moja bado pigo moja alipokuja kumweleza baada za pigo hilo linahusumu mzaliwa wa kwanza na dino lile lote baada ya miaka 400 30 na tuliangalia kwamba ili kuweza kuwatoa wana wa Israeli katika kipindi kile katika hali ha ilikuwa lazima wazaliwa wa kwanza wa aina tano washughulikiwe sijajua kwako watatakiwa kushughulikiwa wangapi labda ni mmoja labda ni wawili labda ni watatu labda ni watano labda sita na ndio maana kwenye hicho kitabu ambacho tumeandika tunaweka angalizo kwamba nyumba moja inaweza ikawa na wazaliwa wa kwanza zaidi ya moja. ukiwa na wazaliwa wa kwanza zaidi ya moja, kila mzaliwa wa kwanza ni langu na anaweza kaachia kitu kitakachogusa maisha yako haleluya amen haleluya amen, Hallelujah. amen. Hallelujah. amen. Bana kwa mfano jana niliposema watu waandike majina ya mzaliwa wa kwanza. Wakaandika wa labda kaka yao, dadao. Wakasahau kuandika habari za baba yao, inawezekana baba yao ni mzali wa kwanza. Kacha. Wakasahau kuandika habari za mama yao, inawezekana ni mzaliwa wa kwanza wakacha Huko ndani inawezekana wanakaa na shangazi ni mzaliwa wa kwanza alikotoka. Hawajauliza huyo msichana wa kazi huko ndani kama ni mzaliwa wa kwanza au si mzaliwa wa kwanza. Kama ni mzaliwa wa kwanza ni langu. Anaweza kaufuruka hapo ndani mpaka mka hiyo labda liandike chinu moja mawili. hapa waliambiwa ukifuatia nilipotezama nikakuta pana Yusufu kama mzaliwa wa kwanza taifa la Israeli kama mzaliwa wa kwanza wazaliwa wa kwanza wa wanadamu wa, wa Misri wazaliwa wa kwanza wa wanadamu wa wana wa Israeli na, wa Israel. na wazaliwa wa kwanza wa wanyama wa, wa Misri na wana wa, wa Israeli Bwana Yesu asifiwe kwa nini Mungu alitaka wote waguso hao kwa mara moja? Kwa sababu alikuwa anataka kupitisha vitu, kumbuka kanuni. Kanuni ya mzaliwa wa kwanza kama mkondo na kama lango. Kazi yake au wajibu wake ni kupitisha vitu kutoka katika ulimwengu wa roho kuingia katika ulimwengu wa kimwili. Hao wanalia, Mungu tusaidie kutoka katika ya maisha. Kanuni mmoja wapo ya maisha ni kwamba maisha kiwango na aina imefungwa kwa mzaliwa wa kwanza anayohusika na familia. Kwa hiyo Mungu anataka wazaliwa wa kwanza waliohusika na hali ya maisha mlio nayo na wale watakaohusika na hali ya maisha mnawataka kuwa nayo lazima wakuswe kwa pamoja. Lakini pia unaona ya kwamba hakuzungumza nao wale juu ya kiwango cha maisha ambacho walikuwa wamekusudia kwa ajili yao. Alikuwa amezungumza na Ibrahimu, alikuwa amezungumza na Isaka, alikuwa amezungumza na Yakobo. Kwa hiyo ndani ya Ibrahimu kulikuwa na sehemu ya maisha ya wale watu. Kwa hiyo kama anataka afike kule, lazima aende na kanuni hii. Kwa sababu ni kupitia kwa mzaliwa wa kwanza ndipo unaweza kupitisha kitu toka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Jana tukaangalia hali za Yusufu Wale waliokuwepo jana, Wanajua mahali tulikopita kama ukoepo hao ulikoepo pata kanda cd sikiliza audio video au video sikiliza na kusikiliza na kusikiliza itakusaidia itakusaidia bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe maana ilibidi lazima yusufu washughulikiwe kama mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya kushughulika na mambo magumu makubwa ya kwanza dhambi ambayo yusufu alitendewa na ndugu zake ambayo ilikuwa bado iko katikati yao miaka 100 baadaye walijaribu kutubu wakatubu kwake wakasahau kwamba hawakumfanyia zambi yeye kama yeye walimfanyia yeye dhambi kwa sababu ni nilazo na kwa sababu hiyo inamaanisha maanisha walimkosea Mungu kwa hiyo haitoshi wao kutengeneza mambo yao na Yusufu kama wasipotengeneza mambo yao na Mungu lakini ilikuwa ni lazima pia kushughulika chanzo au mahali ambapo ile nguvu ya zambi inatoka inasukumwa Biblia inatuambia mzaliwa wa kwanza ana nguvu kuliko wengine. Ni nguvu za namna gani? Ni nguvu za kuongeza kilichoko ndani na kikusukuma kiende mbali zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Leo nataka tuangalie Angalao kwa chache kadri muda atakavyoturuhusu hapa juu ya mzaliwa wa kwanza ambaye ni taifa la Israel ni kwa nini ilikuwa lazima aruzike. Kitabu cha kutoka sura 4 ya nne. 22 na 23 kutoka 4 22 na 23 anasema nao mwambie farao Bwana asema hivi Israeli ni mwanangu mimi mzaliwa wa kwanza wangu Nami nimekuambia mpe mwanangu ruhusa aende ili apate kunitumikia nawe umekataa kumpa ruhusa aende angalia basi mimi nitamuua mwana mzaliwa wa kwanza wako Mwaka kujiuliza kwa nini hakusema mwambie farao wana wa Israeli ni wazaliwa wa kwanza wangu mimi. Kwa nini aliamua kusema Israel ni mwanangu, mzaliwa wa kwanza wangu? Kwa sababu pale alikuwa hazizungumzii abale za wana wa Israel kama wana wa Israel Alikuwa anazungumzie juu ya wana wa Israel kama taifa. Tunaenda sasa. Wa. Angalia kitabu cha kumbukumbu kumbu ya torati nikupe mistari michache. Naamini itakusaidia sasa kwanza kuangalia tofauti kidogo. Kumbukumbu ya torati sura ya sita starabu la 18 na 19 kumbu, kumbu 26 18 na 19 anasema hivi Naye Bwana amekuungama hivi leo kuwa taifa iliyotengwa iwe yake yeye kama alivyo hidi. kwa kuwa yakupasa kushika maagizo yake yote na kuwa atakutukuza juu ya mataifa yote yafanya kwa sifa na jina na heshima nao upate kuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako kama alivyo sema Shina nane, kumbukumbu wa 3 mstari wa 9 na 10 anasema Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake. Sasa angalia taifa takatifu haimaanishi taifa lisilokuwa na zambi. Maana watu wengi sana wakitafsiri takatifu wanasema ni mtu asiyekuwa na dhambi. Hiyo maana yake ya Biblia. Usinikasirie kwa sababu najua watu wengi sana wanajua mtakatifu ni yule asiyekuwa na dhambi. Waulize waliosoma vizuri hizo Biblia watakueleza sawasawa. So, so. Mtakatifu ni Yude aliyetekwa wa kusudi maalumu la yule amtetengwa. Kwa hiyo ukisikia kutakaswa maana kutengwa. Tunaenda soso. Kwa hiyo ni zaidi ya mtu kutokuwa na dhambi katika utaratibu wa kukutenga Mungu anashughulikia na dhambi ndani. Lakini kuna watu wengi sana ambao hawana zambi. lakini si watakatifu. Unasema na maana gani? Maana yake hawajasimama kwenye kusudi la Bwana. Mtakatifu ni yule ambaye ametengwa kwa kusudi lakini kwa ya anaposema ninyi ni taifa takatifu usianze kwanza kutafuta Israeli kwamba haina zambi. utazikuta zambi zote unazozipata kwenye mataifa mengine. Mungu hakuwa na maanisha hicho kito. Alichokuwa na maanisha ni kwamba nimetenga taifa hili lisimame kwenye kusudi langu mimi. Na ninaliweka liwe taifa liwe taifa juu ya mataifa mengine. Ndiyo maana linaitwa mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza maana yake linapewa nafasi mbele za mungu juu ya mataifa mengine yote si kwa sababu wao ni wasafi hata mungu aliwambia kwamba sikuwaachagua kwa sababu yenu ni wazuri kwanza ni wagumu sana wa mioyo yenu lakini aliamua tu kwamba nataka ili taifa ndio awe wangu wa kwanza si kwa sababu alina dhambi ni kwa sababu ameamua kutaka kulitumia tunaenda sawa sawa bwana yesu asifiwe kumbuka tulikotoka anamwambia farao achia israeli ni mwanangu mzali wa wangu wa kwanza mimi umwachie afanye nini apate kunitumikia Hakusema sema mwachie ili aende mbinguni anasema mwachie apate kunitumikia ni pana zaidi ya ule utaratibu tunaootizama kwa kawaida angalia mstari wa kumi anasema na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana nao watakuwa watakuwa na hofu kwako angalia kumkumbu ya taratibu sura ya 4 mstari wa 34 alafu ulinganishe na Isaya sita mstari wa nane kumbukumbu 4:34 inasema hivi 4:34 au Mungu amekwenda wa wakati gani akajitwalia taifa hebu sema akajitwalia taifa hebu sema akajitwalia taifa nasema akajitwalia taifa toka kati ya taifa lingine kwa majaribu na kwa ishara na kwa maajabu na kwa vita na kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyoshwa na kwa maogofyo makuu kama vile Bwana Mungu wenu alivowatendeea nyinyi katika Misri mbele ya macho yenu Angalia Isaya 66. Isaya 66 ule mstari wa 8. Isaya 66 mstari wa anasema hivi. Ni nani alisikia neno kama hii. Ni nani alieona mambo kama haya? Je, nchi yaweza kuzaliwa siku moja? Taifa laweza kuzaliwa mara? Maana Sayuni, mara alipoona utungu, alizaa watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ana gani? Kumbukumbu kumbu, sura ya 4 mstari wa 34 anazungumzia juu ya Israeli kama taifa lilipotolewa Misri. Mungu alipokuwa anawatoa hakuwatoa tu kama watoto wa Yakobo. Aliwatoa kama taifa linaloitwa Israeli. Kwa Farao lilikuwa alijulikane kama taifa mpaka Mungu alipomtangazia. Musa hakujua kwamba wamekuwa taifa ndani ya taifa lingine mpaka Mungu alipomtangazia. Na Mungu alipolitazama akasema hili ni taifa la kwangu. Ni mzaliwa wangu wa kwanza nimemchagua wakati ule Hii Isaya anasema maana Sayuni mara alipoona utungu alizaa watoto wake nchi inazaliwa mara moja ili jambo limetokea nini limetokea mei 14 mwaka elfu moja 1948 Israel lilipotangazwa kuwa taifa lilipotangazwa maana unaona hii inatangazwa taifa ndani ya Sayuni ndani ya nchi ya Israel maanake tangazo hili halifanyiki Misri tangazo linafanyika likiwa Israeli. Kwa hiyo uweze kutofautisha maneno haya yanatimizori. Lakini cha msingi nilichotaka uone ni kwamba Mungu aliamua kwamba Israeli awe ni mzaliwa wake wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa turudi kule kwenye kutoka nne tusogea tena kidogo. Kutoka nne Kutoka 4 ule mstari wa 20 mbili kutoka 4:22 na 23. Koje anarudieta? Anasema nao muambie farao, Bwana anasema hivi. Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza wangu. Nami nimekuambia, mpe mwanangu ruhusa aende ili apate kunitumikia. Nao amekataa kumpa ruhusa aende. Angalia basi, mimi nitamua mwanao, mzaliwa wa kwanza wako. Ile sentensi tu kwamba apate kunitumikia inaonyesha kwamba alikuwa hamtumikii. Unanipata hapo? Kwa hiyo miaka nne na 30 Israel haikumpumikia Mungu. Tunaenda sasa. Unasema lakini Yusuf alikuwepo. Alisimama Bwana kwa Bwana na uaminifu wote. Ni sawa. Lakini nje ya agano, nje ya agano ni tofauti sana. Mungu akikupa nafasi soma habari za agano, utaelewa kitu tunachosema. Ni shule ya pekee yake, ya Jobson. Ya ni shule ambayo kila mtu anayekoka anahitaji kujifunza kwa undani kwa sababu unapookoka unaingizwa kwenye agano jipya na si wengi wanaelewa maana yake ni, ni sawa saw na mtu anasema nataka kufunga ndoa. ukimuuliza ni kwa nini anasema hata mimi sijui <laughs> Ndoa ni agano waulize wengi sana kwa nini wanafunga ndoa. hawajui waulize vijana nataka kwa nini ndipo utajua majibu yatakao kupata Haleluja. ameni ukipata nafasi ya kuongea <laughs> <Hallelujah. laughs> <laughs> na ya vijana mabachala wasikilize wanataka kuoa kwa ajili ya nini mwingine na bwana ubacha na nimechoka sana kuosha vyombo ngoja nioe kwao akikuoa haoi mke anaoa house girl kwao ndani ya nyumba hawezi kukupa heshima kama mke kwa sababu yeye hakuwa anatafuta mke anatafuta mtu wa kumosha vyombo Haleluja Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kila mtu ana sababu za kwake. Kila mtu ana sababu za kwake. Na wengi sana hawana sababu za kibiblia. Agano lina kitu ndani yake kizito. Ukiwauliza watu kwa nini umeokoka atakwambia ni kwa sababu nataka kwenda mbinguni. Na hiyo ni sehemu ndogo sana iliyoko ndani ya Agano. Ni ndogo sana. Sio kwa sababu thamani yake ni ndogo. Ni kwa sababu kilichoko ndani ya Agano ni kipana sana. Wakofu huko ndani yake. Lakini haishii hapo. Kwa hiyo unapofahamu tu vitu vichache ni kama vile unasafiri kwenye ndege halafu nalala njaa wakati tiketi yako imenunua kila kenya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mnaelewa ugomvi uliokuwa kati ya Ishmaeli na Isaka na uzao wao. Na ugomvi uliokuwa kati ya Esau na Yakobo na uzao wao. Unaelewa ugomvi wapi? Agano Amen na kitigii. Ni agano. Ishmaeli ni mtoto wa kwanza wa kuzaliwa wa mzee Ibrahim. Isaka ni mtoto wa pili wa mzee Ibrahim. Ni mtoto wa kwanza kwa Sara lakini wa pili kwa Ibrahim. Wakati Isaka kabla hajazaliwa Mungu anazungumza na Ibrahim. Anamwambia mwaka ujao unapata mtoto. Anasema aah mimi nimeshakua mzee. Kwa nini usimtumie Ishmaeli yuko hapa tayari? Mungu akasema hapana. Kama maombi uliyomuombea nimesikia. Kumbariki nitambariki. Lakini agano langu nitalifanya imara kwa Isaka. Maana ni kuna baraka nje ya na kuna baraka ndani ya agano. Na baraka zilizoko ndani ya agano ni bora kuliko zilizoko zoko nje. Siki na mtu aliyebarikiwa yuko ndani ya agano. Kumbuka hiyo. Ishmaeli alibarikiwa nje ya Esau alipoenda kutafuta baraka kwa babake, akaambiwa Yakobo amechukua. Amechuku. Esau akasemaje, huku nibakizia hata kidogo. ukubakiza hata kidogo basi hata zile zilizobaki kidogo nipe, baba atakambariki. Esau alibarikiwa lakini nje agano ugomvi ulitokea kwa nini? Kwa sababu agano baraka zake zinakwenda na ardhi. Na ndiyo maana Ishmaeli hata akidai ardhi mpaka leo maana ugomvi wa mashariki ya kati ni ardhi. Kwa nini? Kwa sababu kuna uzao wa Ibrahimu ulipewa ardhi na kuna uzao wa Ibrahimu haokupewa ardhi. Huo ndio ugomvi wa mashariki ya kati mpaka leo. Wote wanataka ardhi ya Ibrahimu. Agano linasema ardhi inakwenda kwa Isaka, inaenda kwa Yakobo sio kwa Esau, sio kwa Ishmaeli Ishmaeli anataka arithi Isaka anasema sio yako Hasoma Biblia yako Mzee Ibrahimu alipokufa watoto wake wote wa wake zake watatu wale waliandikwa pale alikuweko Ishmaeli alikuweko Isaka waliikuweko watoto wa mke wake watatu waliitwa Ketura wakakaa pale Kitu gani kilitokea maandiko yanasema Ibrahimu aliacha urithi wote kilo kitu kwa Isaka Hajiri na Ishmaeli walielekea Misri. Hao watuambii watoto wa ketura walienda nao. Lakini hakuna aliyekuwa na urithi wao. Esau na Yakobo ugomvu wao ni urithi. Wa Amalek wanapigana na Waisraeli mara kwa mara ni uzao wa Esau. Na wanapambana na Wayahudi mpaka leo. Unasema unajuaje? Ndivyo Mungu alivyosema, mtakuwa na adui na Wa Amalek siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Mungu anasema apate kunitumikia. Kwa nini? Ni lugha ya kichepu sana hii lakini nataka udake mahali tunakoenda. Maana yake ni kwamba hataki amtumikie chini ya farao. Hataki amtumikie akiwa Misri. Na hataki atumike wakati huo akiwa huku Ngoja nirodia tena. Anaposema mpe Apate kunitumikia. Farao angeza kuambia, kwani kuna shida gani akikutumikia chini yangu?" Wewe kufikiria Farao angejibu angejibu hilo swali kwa namna hiyo. Mungu angemjibuje? Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ufikiri pole pole. Alafu tunaona kipengele cha pili alichosema, "Wape ruhusa." Nilijiuliza swali. Alafu baadaye Roho Mtakatifu aka nisemesha na swali lenyewe ilikuwa ni kwa nini anataka farao awape ruhusa wakati Mungu ana nguvu kuliko farao na miungu ya farao kwa nini asinyanganya ndio kulikuwa na logic gani ya kumwambia farao awape ruhusa alitegemea atamkubalia na wamefanya ile nchi imekuwa tajiri na mnaila asingeruhusi crisis kwa nini ndaka na, na kwa nini wazaliwa wa kwanza wa Misri wa wapi kulikuwa na uhusiano gani kati ya wazaliwa wa kwanza wa Israeli kuwa nje mpango wa Mungu katika kumtumikia na ruhusa atakaotoa faraha na kufa kwa wazalio wa kwanza wa oh, Misri kuliko na uhusiano gani Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe haleluya Amen, Amen. Nena Na namna ya kuendelea kufikiri unaposoma ili siwezi kujibu kila swali kwa sasa maana tunaweza tusitoke kwenye nafasi hata kama ni chacha ile soma sana kuna mahali nataka nikufikishe lakini nataka unaposoma usome ukiwa na maswali unapokuwa na maswali roho unakuwa rafiki wa Roho Mtakatifu kwa sababu atajibu maswali nusu ya vitabu vile vya injili vimeandikwa kwa sababu wanafunzi waliuliza maswali kumbuka hilo wasingeuliza maswali vitu vingine tusingejua na wewe ukinyamaza usipouliza maswali kuna vitu vingi sana ndani ya Biblia hutajua Roma ndagatia fana ulize ndipo akwambie. Kumbuka hilo. Hallelujah. Kwa hiyo ha, alipokuwa anazungumza nao juu ya damu ya pasaka au damu ya mwana kondoo ya pasaka kuweka katika miimo ya milango na kizikiti cha juu cha mlango. Alikuwa anataka kufanya kitu gani kwa huyo mzaliwa wa kwanza? Maana mzaliwa wa kwanza kama taifa anatafuta nini? Anatafuta wapate kumtumikia. Ni utumishi wa namna gani? anao utafuta vizuri ni utumishi wa namna gani huu anao utafuta ambao anataka upite kwa mzaliwa wa kwanza elewa hili litakusaidia nasema hutaelewa kwa nini Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza mzaliwa wa kwanza anapowekwa kumbuka mzaliwa wa kwanza kama mlango kwa kabla mzaliwa wa kwanza unayemjua alizaliwa ngoja nirudie tena mzaliwa wa kwanza ni jina la lango lango linaumbwa ala fundipo anawekwa mtu ndio maana akifa lango alifu na bado ninaendelea kupitisha vitu kama unafikiri natania kama Hamani Hamani yuko kwenye kitabu cha Esther ndiye aliyokuwa ametafuta kila mbinu za kutaka wa kuua wale watu mwishoni akauaua ye mwenyewe alipouaua kitu gani kilitokea. tokee maandiko yanasema mfalme wa Soro akakabidhi lango la Hamani kwa Esther hasa akawakabidhi watoto Inasema alikabizi lango. Biblia inasema kati ya baraka mmoja wapo uzao wa Ibrahim utamiliki lango la adui. Anasema lango la hamani Kitu gani kilichotokea? Kilichotokea ni kwamba Esther akamkabidhi Mordekai ili aweze kumiliki lango la amani. Kitu gani kilifuata baadaye? Uzao wote wa amani waliuawa. Waliuawa kupitia wapi? Lango linaloitwa hamani wakati hamani ameshakufa. Tunaenda soso -so. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana uweze kudaka ili Kwa sababu Mungu alichokuwa anatafutia Israeli wao watumishi wake ni kwa sababu anataka kupitisha vitu vyake katika ngazi ya kitaifa kuelekea kwa wanadamu kupitia kwenye taifa la Israeli kama mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza aliyekuwa amepewa hiyo kazi alikuwa anaitwa Adamu Adam wa mwanzo au Adamu wa kwanza Ndiyo mzaliwa wa kwanza ndiyo lango kuu la Mungu la kupitishia familia yake kuja duniani kupitishia ufalme wake kuja duniani Kupitishia mfumo wa utaifa wake kuja duniani Alikuwa Adam akakorofisha alipokorofisha kika haribika kila kitu Ilibidi lazima Mungu alete mtu mwingine anayeitwa Adam na ndiyo maana Yesu anaitwa Adam wa mwisho na ndio maana anaitwa mzaliwa wa kwanza na ndio maana Yesu hawezi kuzaliwa nyakiusa haiwezekani si kwa sababu anaowachukia wanyakiusa lakini kwa sababu Mungu alichagua Israeli liwe lango la kupitisha tena kitu cha ufalme wake kuja duniani katika ngazi ya kitaifa kule ndiko alianza kuteremshia vitu mbalimbali vya sanduku la gano sheria zake utaratibu wake mpaka Yesu anatokea huko ndani yake Anachiria vitu mbalimbali lakini siri yake iko kwamba ni mzaliwa wa kwanza ili apate kunitumikia utumishi wake ni nini Mungu akisema nataka unitumikia hapo ofisi maana nini si maana yake uchapo injiri tu peke yake no, no, no. maana yake ruhusu vitu vya Mungu vipite kwako viingie katika mkumo na mazingira ya hiyo ofisi kama wewe ni mzaliwa wa kwanza nyumbani na wewe sasa ni mtumishi wa Bwana maana yake ruhusu kitu cha Mungu kipitie kwako kiende kwa wengine kwa nini kwa sababu we ndio lango na we ndio mkondo wa Mungu ndivyo ulivyoundwa sasa na shetani akitaka kupitisha vitu anatafuta lango lango ni mzaliwa wa kwanza kwa anaahakikisha lile lango halimtumiki Mungu linatumikiwa kwa kusudi lake haleluya sasa ile damu iliyokuwa inaweka pale kwenye mlango pale kama ishara ili kuonyesha kwamba Mungu hashughuliki mlango kama mlango, hashughuliki wazaliwa wa kwanza kama wazaliwa wa kwanza, anashughulikia wazaliwa wa kwanza kama lango. Kazi iliyokuwa inafanya kwa Israeli kama taifa ni kulikomboa. Maana yake limetekwa. Haliko kwenye kusudi la Bwana. Linakombolewa ili liingie kwenye umiliki wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kwenye Kiingereza wanaita redemption. Unapokuwa redeemed maana yake unakombolewa sio unachwa huru. Nao unakombolewa uwe malia mwingine. Hatukukombolewa tuwe huru. Nao tulikombolewa tuwe mali wa Yesu. Tunaenda sasa. Kumbuka hilo. Ukutolewa kwenye utumishi wa shetani ili sasa uwe huru. Uishi maisha yako unayotaka. Nao Umetolewa ufalmu wa giza umeingizwa kwenye ufalmu wa nuru. Umetolewa kwa shetani umeingia kwa Yesu. Kwa shetani hukua na uhuru wako na kwa Yesu unao. Una. Watu wengi wanafikiri ukishakuwa kwa Yesu uhuru nao. Eh, na uhuru nje ya uhuru ambao Yesu anakupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini ile damu pia kwa sababu siku hiyo usiku ilikuwa ni lazima Mungu ateremshe pigo. Kwa nini ataremsha pigo kwa wazaliwa wa kwanza? Lazima ufuatilie maandiko sawa sawa, utagundua kwamba katika kile kipindi kile katika mashariki ya kwati walikuwa wanatoa wazaliwa wa kwanza kama sadaka, lakini pia kama mazababu ambayo miungu ilikuwa inatumia kwa ajili ya kukamata uongozi katika eneo fulani. Kwa hiyo Farao alipokuwa anatoa sadaka ili kuifurahisha miungu ya Misri alikuwa anatoa sadaka ya wazaliwa wa kwanza lakini unaona wazaliwa wa kwanza walikuwa hawajafa kwa hiyo kitu gani alikuwa anafanya alikuwa anawaweka wakfu kwa ile miungu kwa hiyo inakuwa ni mali ya miungu mapepo yanakaa pale yanashughulikia unaweza usielewe kitu na usiniulize ni mkoa gani lakini nafahamu mtu ambaye ni wa dini fulani ambaye mzaliwa wake wa kwanza kashindiriwa mapepo ya kila namna kwa ajili ya kumsaidia aweze kutajirika halafu yule mtoto anachukuliwa usiku wa manane halafu anapigwa anapigwa anapigwa analia na akilia wanachukua machozi yake wanapaka juu ya kila gari anapigwa analia machozi anapaka juu ya gari usiku ndicho kitu anachofanya mchana amekaa ndani maana yuko kama zezeta yuko kama kisho wamefanya nini wamemtoa sadaka kwa mingu yao ili wapate utajiri hawataki afe lakini pia hawataka wena na uhuru wa kwake wanamtumia kwa ajili ya kupata utajiri shire sana kwaelewa kwa nini Mungu awatandike wale wazalio wa kwanza mpaka waelewe kwamba walifanyika kwa, kwa madhabu ya adui. Na ndio maana anasema kwa kuachapa wale anafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Na kwa sababu nguvu ya farao ya maamuzi ilikuwa imefichwa kwenye madhabu iliyokuwa inaitwa mzalio wa kwanza. Mungu anasema, "Okay, umeshika mzali wangu wa kwanza, mimi najua nguvu yako ya maamuzi imekaa hapo kwa wazalio wako wa kwanza. Nitapiga. Nikipiga hao nione kama utapata nguvu ya kuendelea kukata." Fasa lile pigo lilikuwa kwa wazalio wote wa kwanza katika nchi ya Misri ili wana wa Israeli wapone waponde lazima waweke damu. Kwa nini kwa sababu ulimwengu wa roho unadai mzaliwa wa kwanza afwe ili atumike katika ulimwengu wa roho. Afe kwenye makusudi yake, afe kwenye mipango yake, Asiwe na kitu cha kwake mwenyewe. Kwa sababu yeye hakuwekwa pale kwa ajili yake, amewekwa pale kwa ajili ya wengine. Ile damu ikiwekwa pale, maandiko yanasema yanaatuambia kwamba lisije likawapata pigo litakalopita usiku. Lakini pia Usiku huo baada ya shetani kuona anapata mashambulizi namna hiyo unaona kabisa alikuwa anainuka kupambana vita na kutafuta wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli na zile familia Ndiyo maana maandiko yanasema hiyo damu itamzuia muharibu asija, akaingia akawa haribu ni tofauti sana na pigo anazuia pigo la Mungu na anamzuia muharibu anayeitwa shetani Hivyo sio vitu viwili vinaofanana pigo ni la Mungu uharibifu ni wa shetani Mungu alikuwa anapiga kwenda kwa wazaliwa wa kwanza usiku huo Watu wao katika nchi ya Misri na shetani usiku huo anafuatilia wazaliwa wa kwanza ambao wanajua sasa hao hao ha, wanataka kuniachie wanataka kukimbia Mungu akasema damu hiyo itawalinda Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. Hallelujah Maana ni manake ni kwamba hiyo damu inaenda kumfuatilia mzaliwa wa kwanza ambaye alitakiwa asimame kwenye kusudi la Mungu kwenye familia aliyowekwa au kwenye ofisi aliyowekwa apate kumtumikia Mungu haimaanishi apate kuhubiri Akihubiri sawa asipohubiri sawa lakini awe lango awe mkondo kupitishia vitu vya Mungu kutoka katika ulimwengu wa roho kuingia kwenye familia asiwe mkondo na lango la kupitishia vitu vya shetani na tunawazaliwa wa kwanza wengi sana ambao wametekwa na ya kwamba wametekwa kwa sababu ni wazaliwa wa kwanza wengi wanafikiri ni kwa sababu tu ya shida zilizoko duniani na kuna wazazi na kuna rafiki kuna ndugu ambao wengi hawajajua pia kwamba hao wanapata shida kwa sababu ni wazaliwa wa kwanza. Shetani asipendataka kuona mzaliwa wa kwanza anasimama kwenye kusudi Mungu aliyomuitia. Kwa sababu anajua akipona yeye Itapona familia yake, Watapona na kizazi na kizazi na kizazi. Kwa hiyo anapambana naye kweli kweli. Kwenye nikupe darili chocho. Ukitaka kujua kama mzali mzaliwa wa kwanza wa koko ametekwa kwa sababu yeye ni lango au ni vita vya kwake mwenyewe. Jana nilikupa hiyo tofauti kama kuna mapigo ya mchungaji ambapo mchungaji anapigwa kwa sababu ni na kuna lengina anapigwa ili kondoa watanyike pigo la kondoa watawanyike wale mchungaji kama mchungaji ni yule anayepiga anatafuta kondoo lakini sasa kwa sababu anajua umoja wa kondoa uko ndani ya mchungaji hawezi kwenda kwa wakondoa ili kuwatawanya anapiga mchungaji kwa hiyo wachungaji wana mapigo ambayo mengine wanapigwa kwa sababu tu amechaguo wa kwa wachungaji wakitaka wasipigwe waache uchungaji wa <laughs> nimesema neno gumu kumbuka hili Unataka kumtumikia Mungu kuna mapigo yatakuja kwa sababu tu umeamua kumtumikia Mungu. Hutaki haya umepigo acha kumtumikia Mungu. It's so simple. Baraka zilizoko kwenye kumtumikia Mungu ni kubwa sana kuliko mapigo yote ukiyajumlisha kija. Lakini sio mepesi kama tunavyosema kwenye madhabahu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, ngoja nikupe dalili kadhaa kaza, kaza hapa sitakusaidia. Darili moja hapo ukitaka kujua kama huyu mzaliwa wa kwanza amekwama ame au hajakwama. Mwangalie mahali alipo, location yake kwa kuishi. Kwa sababu kati ya ugomvi uliokuepo mmoja wapo ambao Mungu alikuwa nao na wana wa Israeli ni kwamba asingetaka wamtumikie wakiwa Misri. Anasema wape ruhusa. Nataka wanatumikie lakini sio hapo. Waondoke. Nikuuliza swali. Kwa nini Mungu hakuzungumza na wana wa Israeli? ondokeni bwana Rudini nyumbani mmeshakaa miaka 400 ya kutosha kwa nini wasiondoke basi kwa sababu wale wakoondoka walikuwa nao tunafahamu walienda kumzika Yakobo kanani hawakuzuiliwa na mtu walienda wakamzika wakarudi Bile nasema waliacha ngombe zao na kondoo na watoto goshe wakaenda wao na farasi na nini wakazika wakarudi kwa hiyo wale wenzao kwenda kanani wenyewe walikuwa nao kitu gani kilikuwa kina Kwa nini Mungu asizungumze nao kwa sababu Mungu alikuwa naona katika ulimwengu wa roho kwamba fikra zao mawazo yao yameshikwa na kitu kingine ambacho kimefichwa ndani ya wazaliwa wa kwanza wa Meshi ndicho farao anachokitumia kwao lazima wabane hawa ili waweze kuachia. sasa mzaliwa wa kwanza aliyetekwa kwenye na unamjuaje ameondoka nyumbani hakumbuki nyumbani hata nyumbani hapiji atwasibu mkipata shida haji mara moja moja anakuja kwenye msiba. Nyumbani kwao ni mahali babako anaenda kwa ajili ya msiba. Alafu anarudi mji. Na akija kwenye msiba maandiko yanasema haji na watoto. Anakuja mwenyewe. Ndivyo maandiko Tizama mzali wako wa kwanza alikuja nyumbani lini? Akitokea ni wakati wa msiba, anazika chap chap nafadha kwa sababu nina na shughuli nyingi sana. Msiba ndio macho ondoka. kujiuliza kuna shida gani? Akienda ananyamaza jumla. Unasema unamsema nani? Namsema Yusufu. <laughs> Yusufu alinyamaza miaka yote hiyo. Yu. Anajua kabisa hajafa. Anajua kabisa baba yake hajui kama ameku, amekufa. Hajui uko wapi. Anajua alikuwa pendwa sana na baba yake. Hata kumpelekea barua basi. Kwa sababu hata unaweza kusema ah pale chii shida sana. O, alipata nafasi ya kupata cheo cha waziri mkuu hata hakutaka kutumia hiyo nafasi kupeleka taarifa kwao kwamba mimi niko mzima msije mkahangaika mkipata shida mnaweza mkanteembelea hapa niko mzima hakupeleka hiyo taarifa hata wale wazee alipojua kwamba ameshajua wa wako hakutaka kurudi kwao akasema wao ndio waje kwao akawahamisha wazazi wake wote tazama wazazi wake waanza jinsi yalivyo akihamia mjini anataka ndugu zake wote wahamia mjini akihamia mjini fulana anataka wote waende kwenye mjoo kama unafikiri natania nenda kaangalie shamba la babaako mwalim likotoka ni mahame utajua mzaliwa wa kwanza amekuwa disconnected na ardhi na Mungu hawezi kumtumia mzaliwa wa kwanza bila ardhi soma ye, ye. Shetana shetani anachotafuta ni kumdisconnect mzaliwa wa kwanza na ardhi na ndio maana wazaliwa wa kwanza wengi sana hawana viwanja hawana ardhi ya kwao. wako kwenye nyumba za kupanga mpaka uzenye na hawaelaio kwa nini hawajengi sio kwamba hawana hela unabaki kujiuliza kitu gani kimetokea ni mzaliwa wa kwanza ametekwa haijalishi anacheo kiasi gani kama Yusufu ametekwa Yusufu alijua kabisa hapa sio kwao akatabiri juu ya mifupa yake kwa hiyo alikuwa anajua Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo dalili moja wapo angalia location sasa haimaanishi kwamba uhamie ukakae kule kwenu lakini basi kuwe na connection. Watoto wengine wanaweza wasiwe na connection na nyumbani lakini sio mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza lazima na connection na arzi. Kwa sababu huwezi kujua vita hapo kwenye arzi. Mabda wengine wamenisikia na kifundisha. Biblia inatuambia inaweka kumbukumbu. Kumbu. Mungu anasema andika uzao huu wa huyu. utapata watoto kumbu miko kumbu kwenye arizi alafu yeye mnauza arizi yote ya kwenu tulienda mahali fulani mtu alikuwa na shida ameteseka kweli namuuliza Mungu ndio naombaje akasema arizi ya kwao ni mtu mzima nikasema kwenu na walikuwa na mamaki wakaenda kuleta udongo tukaweka juu ya mesa. kaeleza mnajua namna yakombea udongo maiko wana wakasema hapana kwaanza kidogo kwenye mistari tukabandika mikono juu ya udongo wakapiga magoti mtu na mama yake mtu mzima tukaanza kuomba toba kwa kitu chochote kilichofanyika juu ya ile ardhi hiyo familia na ardhi imewageuka Inasukuma vitu vibaya kwa ajili ya kuwatesa kama kwa kaini Kaina dafletripifika pa kuomba toba mapepo yakalipuka kwawe baba Hatukuwa tunakemea mapepo ndani yake, tunakemea mapepo kwenye ardhi. Kwa chini ya ardhi. Tulikemea kwenye ardhi mpaka yakamwachini. Yakabaki kidogo nikaamuuliza Mungu, "Hawa kwa mama yake?" Akasema, "Tumbone mwa mama Nikaenda kwa mamake, yake "Weka mkono hapa tumbo." Akaweka. Yaka. Nilipokemea, yakatoka ile iliyokuwa imebaki. Sikiliza, anateseka kwa mapepo yanayosukuma vita kutoka kwenye ardhi ya nyumbani kwa baba yake. Na mengine yako kwenye tumbo la mamake. Mama unasema kasijeni kitu cha namna gani hata mimi sijui ninachojua ni kanuni ziko huko huyo mtu ameomba maombi yote nayoweza kuomba hajatoka kwenyeyo shida lakini Mungu alipotupa ufahamu kwamba shida yake imekwama kwenye ardhi sio kwenye mzaliwa kwa kwenye aris. nika yule mama kwako kukoje akasema baba amekufa watoto wawili wameshakufa ngombe wote wanakufa kuku wote wanakufa majani yote yanakufa maua yanakufa hakuna kitu kinaota. Nikamwambia kwa majirani zako akasema kote kokoshwari, wana ng'ombe, wana kuku, wanaendelea kasoro kwangu. Na hiyo hali utaikuta kwenye nyumba nyingi sana. Utakemea jinsi unavyoweza kukemea. Usipotaka kwenda na kanuni zilizo kwenye Biblia utakwama. Na unaweza kukaa kwa kwa miaka 430. Ngoja nikupe darili nyingine ikusaidie. Darili nyingine ni nafasi. Nafasi ya mzaliwa wa kwanza kama ameitunza hiyo nafasi Biblia inazungumza kwenye Zaburi ya 24 mstari wa saba. Inweni vichwa vyenu enyu marango Inukeni enyu marango ya milaiti Mfalme wa utukufu apata kuingia Nani mfalme wa utukufu Bwana wa utukufu Bwana hodari wa vita Anaposema Inweni vichwa vyenu enyu marango anazungumza juu ya malango katika ulimwengu wa roho ambao yana vichwa na sisi tunajua yaliyo na vichwa ni watu wanyama ndege Hinukeni yani malango yake akika kwenye position umeondolewa kwenye nafasi zenu Ndiyo shida aliyopata Esther Esther kwa kwenye Biblia alipokorofishana na mume wake siku 30 wanashindwa kuwasiliana hakukorofishwa ili tu aharibikiwe ndoa yake na na na alikuwa hana shida na ndoa yake shetani alikuwa hana shida na uhusiano na aswela alikuwa hana hiyo shida kwa misingi ya kibinadamu na ndio maana aswela akamwache yule mama bado hawe na wajakazi a bado akamweka kwenye jengo la kifalme lakini wasiwe na uhusiano wa kwaribu wa kuinfluence decisions maamuzi akasipata nafasi kwa akamtenga siku 30 kama watu wengine kitu gani shetani anawinda anawinda huyu mama nafasi anajua huyu mama ni lango kwenye ile taifa akikaa kwenye nafasi yake mpango wangu utakwama. Hayo lazima nimpangue kwanza ndipo nitangaze kwamba Wayahudi watauawa kwa hudu, watawawa, fulani. Wanapoenda kutafuta msaada kwenye ofisi yake, hayuko ofisini. Wanapoenda kutafuta msaada kwenye nafasi aliyonayo na mke wake, hayuko. Waangamie. Paka walipomwambia kwamba no no no no hukuja hapa kwa sababu pia kutaka leo, umekuja na kufikia ufalme kwa saa kama hii kuna kitu cha zaidi kilichokuleta kuleta hapa kwa hiyo kaa hapa ukae katika ule mpango wa Mungu akasema ombeni siku tatu kwa ajili yangu hakusema ombeni kwa ajili ya aswero. hakusema ombeni kwa ajili ya tatizo kwa sababu waliomba tatizo aliondoka tatizo ili ondoke, lasima lazima lipite kwa langu linaloitwa Esther kwa hiyo hawawezi wakamkwepa Esther kama wanataka kutoka kwenye shida lazima wamuombe Esther awe restored kwenye position yake lazima lango linyenyuke pale ambapo Mfalme wa Utukufu ataingiza kitu cha kwake na ndio maana ilikuwa hawamwombei asuero, hawaombei ila tatizo, Wanaombea lango Likaye kwenye position na ndio maana shetani anawinda watu waliokoka. Ukishaokoka tu mara moja kwenye ofisi unapigwa vita. Unapigwa vita kwa kitu kingine chochote. Unapigwa vita kwa sababu wewe ni lango. <tos> <tos> Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyo maana msiwe wepesi kulaumu mtu wa kwenu anapoanza kupata shida kwenye ofisi na nini mnamwacha na nini kama vile watu wa kwenu mnamwacha tu kienyeji, kienyeji. mnaza mkamnyoshia kidole, mnachotaka kutaka kidole lakini nataka kuambia kwamba shida ikiwapata na estawano hayuko kwenye nafasi mmekwama misri na mtaangamia mkitazama hivi hivi mkisema tumepata shida gani mungu anasema niliwapa mtu kwenye nafasi Hamu kumlinda kwa maombe mlifikiri ni mtu wa kawaida tu kumbe ni lango unasemama kwa Saigo unatuambia kitu gani cheki mzaliwa wa kwanza kwenu anaheshima kwenye familia yenu au hana Angalia wale watu ambao ghafla wanaokoka wana vfeo ofisini kama wanaendelea kuwa na vfeo muda mrefu cheki wakiokoka watu wadogo ofisini wanakaa muda lakini si wakubwa wa ma manager, madirector waokoka alafu asimame faciria kitu cha Mungu pale. Uone. watazuliwa kila aina ya zengwe. Kicheko sababu yao. Ndio maana lazima wajue kusema kama yusufu ya kwamba mliikusudia mabaya Mungu alikusudia mazuri. Maana kwa walikuwa na moyo wa kusamehe kwa sababu alijua ah jamaa hawafahamu kitu walichokuwa wanafanya. Wanafikiri wanagombana na mimi, kumbe wanagombana na lango ambalo Mungu ameliweka. Kwa hiyo lazima ujifunze kusamehe juu ya watu ambao wanakupiga vita na wao ya kwamba ni lango simama kwenye nafasi yako kwa sababu vita si kwako Oh haleluya. Na ukiona mtu ana mnee anapigwa vita Haijarishi ni wa dini gani. haijarishi hasali maneno anaposali, lakini unajua kwamba anapitisha kitu cha Mungu. Simama naye katika maombe mpiganie katika maombe Omba kwa ajili yake kwa sababu hayuko pale kupitisha kitu cha dini yuko pale kupitisha kitu cha Mungu yeah. Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. Na ndio maana si kila mtu anayeokoka anaruhusiwa kuhama mahali alipo Wengine ni malango kwa makusudi kabisa wanapakizwa hapo watapigwa kila aina vita ya vita kuanzia asubuhi mpaka chioni Lakini wanakataa hapo Baada ya muda Watu wengine wanaanza kuona nyo. Halafu wanasema tu shukuru ulisimama. Amen. Kwa sababu uliposimama tuliona ya kwamba mme una kitu. Kwa jinsi ulipopigwa vita, ungeeshaacha wakofu, ungesha kimbia, ungesha tuchukia, kila mtu. Lakini ile kwamba umesimama inaonyesha kwamba kuna kitu. Wanaanza kupitia kwenye mlango huo. Amen. Hallelujah. Hallelujah, haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Sa yangu inakimbia. Ngoja nikuonyeshe mstari mmoja alafu tuombe. Mambo mengine tunaweza tukaendelea kesho. Hallelujah. Amen. Na vitu vingi sana vya kusema na wewe una muda unanikimbia kweli. kwani. Kesho tuanze mapema kidogo, Bwana. kufika. Kitabu cha Ayubu, sura ya 18, nikuonyeshe kitu. Ayubu 18. Ayubu 18 ule mstari wa tatu uhakikisho umepata kama una Biblia hapa sijeukasema mkasaga beleta yako maana nina si mstari wengi wameuona Ayubu nane mstari ule wa tatu unasema hivi Utakula via vya mwili wake na mzaliwa wa kwanza wa mauti atavila via via vyake umeona mstari mzaliwa wa kwanza wa mauti atavila via vyake mzaliwa wa kwanza wa mauti Atakula. ana maana gani ni magonjwa ya yanayowapitia wazaliwa wa kwanza kwa sababu ya wazaliwa wa kwanza ili kuondolea kwa nguvu ambazo Mungu amewapa za mzaliwa wa kwanza ndani zao ambao wanakuwa nazo na mwisho wake waze unasemwa kasego unaijua hospitali wanaoitaga magonjwa ya kurisi Wakisha semu na ugonjwa wa kurisi hawazungumzi habari za kukuponya, wanazungumza namna ya ku ugonjwa ukiwa ndani yako. Na nisikie ninachosema. Magonjwa ya kurisi yanapita kwa wazaliwa wa kwanza. Na Biblia inayaita ina, ina hayo ya magonjwa lugha ingine Inasema hivi, mzaliwa wa kwanza wa mauti anakula. Maana yake ni ugonjo unaofuatia wazaliwa wa kwanza kwa sababu ni wazaliwa wa kwanza yako yako magonjwa ya wazaliwa wa kwanza yapo yapo wewe tafuta kienda kwenye biblia utaanza kupata moja moja utaanza kupata kwa mfano tafuta wazaliwa wa kwanza wote wana shida ya kuumwa kichwa bila sababu ya msingi haijalishi familia inatoka kwanini kichwa ni mali katika ulimwengu wa Roma kwa mzaliwa wa kwanza inweni vichwa vyenu haikusema inweni mikono yenu inasema inweni vichwa vyenu enyuma kwenye kichwa cha mzaliwa wa kwanza kuna kitu extra kwa hiyo shetani anaachilia ugomvi wa kwenye kichwa ili kushughulika na hizo nguvu zilizopo na hicho kitu kinachoenda kwenye kichwa hakuna mtu anaweza akaponya isipokuwa Mungu ameingilia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 dipindi hivi tunakuletea kila jumamosi na jumapili muda na wakati kama waleo. Mungu wa leo Mungu akubariki na tuzidi kuumea